și în cer și pe pământ. El ne-a Vi se aduce, dragi ascultători, programul e 146 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții prin preotul Valeriu. Studiul lecțiunii noastră de astăzi ne aduce iubiți ascultători în fața versetului 3 de la Luca de la capitolul 11 unde vorbim despre rugăciunea Tatăl nostru, așa cum ne-a răsat-o Domnul Iisus Hristos, verset asupra căruia am avut câteva gânduri. Acelor gânduri le mai adăugăm și pe cele de astăzi, pe care vi le aducem cu multă dragoste, cu bucurie și cu plăcere, numai înainte însă de a mai face o vizită scurtă bătrânului Juriga și micului pavelică, acelui fericit copil care găsise drumul către Țara Luminii, găsise de fapt ghidul, era scriptura pe care o citea cu nesați ca să afle drumul spre Țara Luminii. Citim despre Pavelică astăzi că n-a avut timp săptămâna în care era să se ducă în țara luminii. Bunicul făgăduise la parohie și la magazinul din sat că băiatul o să le aducă zilnic fragi și ciuperci. Și nu puțin timp îi trebuia până să umple cele două coșuri și să facă drumul din munte până în vale. La parohie erau oaspeți, sora părintelui Malina cu soțul ei și copiii. De fiecare dată bucătărea sa îi de lui pavelică o bucățică de pâine cu carne sau prăjituri, iar odată când se întâmplase să vină la prânz, l-a oprit la masă, unde a mâncat așa cum nu mâncase el niciodată în viața lui. Văzându-l că pune deoparte o bucățică de carne pentru bunicul său, bucătarea sa i-a mai dat încă o bucată bună, iar Dunaj se înfructase și el din bunătățile acestea, încât abia mergea când ajunsese la deal. Juriga a văzut cu plăcere că băiatul se gândise la dânsul. Poți număra pavelică? i-a zis el numărând din nou banii pe fragi. Voi pune acești bani deoparte pentru tine. Culege mereu fructe cât vor fi, iar la iarnă când vei avea nevoie de încălțăminte, o să-ți cumpări ghete și ciubote înalte. Astfel băiatul continua cu mult drag să culeagă fructe și făcea bună treabă. Totuși, s-ar fi lăsat bucuros de acest câștig ca să poată merge mai des să-și plece ochii pe paginile sfinte. O, dacă peștera n-ar fi așa de departe! Ori, dacă ar fi cartea acasă, el ar fi știut să-și facă vreme, dar fiindcă nu era a lui, nu îndrăznea să o ia la colibă. Cu cât mai plăcută îi se părea acum sosirea duminicii, Găsise în ajun un colț bun cu fragi și alerga dis de dimineață cu dunaș, care urmărea iepuri și șopurile în timp ce prietenul său culegea fragii. Dar de ce oare, se întreba el, aceeași istorie se găsea povestită din nou în această carte, ca să fie și mai luătoare aminte de bună seamă? De altfel erau și amănunte noi, cum este istoria slăbănogului pe care l-au coborât pe acoperiș la picioarele lui Isus ca să-l vindece. Și oamenii de acolo găseau rău că domnul îi iertase păcatele. Oare cei păcatul? Ieri preotul lămurise pe fiii surorului sale în prezența lui pavelică, că-i păcat să mergi să furi fructe de la vecin. Slăbănogul acela poate că furase și el mere și căzuse din pom. Cine știe? De aceea o fi fost bolnav. Dar atunci de ce îl iartă sus? Să fi fost el isus pe gubașul? Dacă fac ceva rău, trebuie să mă ierte și pe mine, Isus, Fără îndoială, fiindcă e scris că El are putere pe pământ să ierte păcatele. Vom afla în lecțiunea viitoare, iubiți ascultători, cum El își face o cercetare de sine și, la nivelul vieții sale, găsește că a făcut multe păcate. Dacă tot balastul de teologie și filozofie care se face astăzi în biserici s-ar predica predici care în modul cel mai simplu să pună pe ascultători în fața Domnului Isus, viața noastră de indivizi și de familie, cât și viața bisericii ar fi minunată. Pentru că venind în fața Domnului Isus, ne-am face același proces de conștiință pe care și l-a făcut și Pavelică, am aflat despre toate ascunzișurile păcatului din noi, care sunt tot atâtea focare de infecție și de nenorocire, am cere și am căpăta izbăvirea din partea lui Dumnezeu, iar acestora le vor face loc binecuvântări negreite, binecuvântări neînchipuite în viețile noastre. Oare n-a spus chiar Domnul Isus, când era în trecere pe pământ, că dacă nu vă veți face ca un copilaș cu niciun chip, nu veți putea intra în împărăția cerurilor? Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, Te rugăm, să înțelegem și din mesajul pe care ni-l vei pune astăzi înainte, că singura noastră nevoie reală este să Te cunoaștem pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu, trăind în conștiința prezenței Tale de clipă cu clipă. Amin. Ce acela care s-a deschis nouă prin Domnul Isus Hristos ca să ne aducă cerul pe pământ, așteaptă acum ca și noi să ne deschidem la rândul nostru în fața așa, ca să primim cerul pe care vrea să ne-l coboare în inimile noastre. Tocmai așa ceva încercăm să facem și noi, iubiți ascultători, prin versetul 3 de la Luca, de la capitolul 11 pe care îl vom citi, însoțit de explicațiile care îl însoțesc. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă în fiecare zi! Când zicem dă, înseamnă că nu ne-o putem câștiga singur și apoi că el este acela care dă. Plugarul trebuie să-și facă lucrul lui pentru ca să câștige pâinea. El trebuie să are, să semene și să grăpeze. Dar mai mult nu poate să facă. Atât stă în puterea lui, mai mult nu. Toate celelalte trebuie să le facă Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să dea la vreme potrivită căldura soarelui și ploaie, ca să crească ceea ce s-a semănat. Dacă Dumnezeu nu dă una sau alta în zadare toată munca plugarului, el nu va avea ce să culeagă de pe câmp. Dacă Dumnezeu ne dă tot ce ne trebuie, se cade să-i mulțumim din inimă și să-i lăudăm numele Lui cel mare și minunat. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Pe lângă înțelesul de pâine materială, Cererea aceasta poate fi îndreptată și spre pâinea spirituală, adică spre pâinea vieții, Hristos. În înțelesul de pâine duhovnicească, mulți dintre vechii scritori creștini au dat diferite explicații ca Origen spunea, adevărata hrană este cuvântul lui Dumnezeu care a venit din cer. Hristos este același, ieri, azi și în veci. Pâinea este necesară pentru existență sau spre ființă, cum zice în alte traduceri. Tertulian. Pâinea este cuvântul lui Dumnezeu coborât din cer. Sfântul Ciprian. Pâinea spirituală care este Hristos și pâinea pentru întreținerea vieții pământești. Iar fericitul Augustin dă întâietate pâinii spirituale, dar o aduce în legătură cu cea trupească, la fel ca o a doua pâine. Deși Tatăl nostru din cer știe că avem nevoie de pâine, fie pâinea spirituală, fie pâinea fizică, și că el o are în grija sa, așteaptă de la noi să-i o cerem și să o umblăm după ea cu stăruință. Dumnezeu nu dă pâinea sa celor leneși, deși ne este asigurată. Să cerem pâinea, dar trebuie să facem și partea noastră, adică să muncim pentru primirea ei. Sfântul Iangură de Aul zice, Câștigarea pâinii prin muncă neîntreruptă este un fel de filozofie. Inimile care muncesc sunt mai curate și sufletele mai tari. Pâinea vieții din cuvântul scris al lui Dumnezeu de asemenea se dă numai celor ce muncesc, care cercetează cu stăruință și cu rugăciune Sfintele Scripturii. Să fim gata să dăm oricui din pâinea pe care a primit-o noi de la Dumnezeu prin muncă stăruitoare. Să fim plini de pâinea vieții de Hristos, ca să săturăm pe cei ce flămânzesc după ea. Iată cum învăța Domnul Isus mai departe pe ucenicii săi să se roage și prin ei și pe noi. Citim versetul 4 de la Luca 11. Și ne iartă nouă păcatele noastre? fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Cât de frumoasă și de săvârșită este ordinea cererilor în rugăciunea tatăl nostru, încât rămâi uimit dacă privești cu atenție. După cererea pâinii de toate zilele, urmează cererea care se referă la viața duhovnicească la curățirea ei. Și după cum numai Dumnezeu ne poate da pâinea, tot așa numai El ne poate dărui și iertarea păcatelor. Domnul Isus a vrut să învețe pe ucenicii de atunci și pe noi cei de astăzi de plină atârnare de Dumnezeu în toate privințele și în tot timpul. Toate cererile din rugăciunea Tatăl nostru sunt strâns legate între ele. Nu poți să te lipsești de adevărul pe care îl cuprinde una, căci atunci nu mai rămân în picioare celelalte adevăruri, celelalte laturi ale adevărului pe care le cuprind celelalte. Prima cerere din versetul de mai sus cuprinde iertarea păcatelor. Păcatul este o realitate în viața oricărui om, oricât de credincioș și evlavios ar fi el. Și prima condiție pentru a putea lăuda și sfinți numele Lui Dumnezeu este izbăvirea de păcat prin iertare. În Evanghelia după Luca se folosește cuvântul păcatele. În Evanghelia după Matei se folosește cuvântul greșelile sau datoriile. Dacă nu dăm Lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine, Înseamnă păcat sau greșeală și trebuie rezolvată îndată problema aceasta. Talmudul spune un cuvânt frumos în privința aceasta și anume, Dacă ai greșit față de Dumnezeu, Dumnezeu îți poate ierta greșeala. Dacă ai greșit față de aproapele tău, numai acesta te poate ierta. Așadar, Domnul Iisus ne învață aici să ne rugăm și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. După înțelesul cel mai simplu reiese că dacă noi, care suntem răi, iertăm datoriile semenilor noștri, cu atât mai mult atălceresc, care este Dumnezeul Harului și al bunătății nesfârșite, va folosi dreptul său de har față de noi, dacă venim sinceri în fața Lui. Un mistic creștin al vremurilor apuse spune așa, fiecare este cel mai activ în a îndrepta ceea ce scârbește mai mult. Cu cât mai numeroase și rele sunt păcatele, cu atât mai cu drag și mai repede le iartă Dumnezeu, care în sfințenia lui îi este mare scârbă de ele. Repetând gândul spus în prima meditație a rugăciunii Tatăl nostru de la versetul 2. Numai un copil la lui Dumnezeu poate să-i spună lui Dumnezeu tată. Numai un copil al lui Dumnezeu este un eliberat de subrobia păcatului prin credința în sângele Domnului Sus, și fiind iertat de Dumnezeu, de marea lui datorie, înțelege mai bine să ierte ceea ce îi datorează aproapele său. Dacă ne recunoaștem propria noastră datorie și adâncimea căderii noastre față de Dumnezeu, atunci nu mai avem așa de mare greutate să iertăm pe fratele nostru. Un adevărat copil al lui Dumnezeu, când e vorba de fratele care i-a greșit, nu se așează pe tărâmul dreptății, ci pe acela al harului, adică al iertării, căci și el tot prin har a fost primit de Dumnezeu. Cine se așează pe tărâmul dreptății, când este vorba de aproapele, acela pierde tărâmul harului în care a fost așezat de Dumnezeu. Povestea cineva despre un frate care avea probleme cu soția lui în familie. Problema cea mai gravă era de fapt cu el, care nu concepea pentru nimic în lume să-și iubească soția. Într-una din lungile noastre stări de vorbă, s-a uitat odată drept în ochii mei și a zis Cer să facă Dumnezeu dreptate odată!" Atunci a fost rândul meu să mă uit drept în ochii lui și să-l întreb îngrozit Îți dai tu seama ce ceri?" Vei vrea tu să fii judecat împreună cu soția ta după dreptatea lui Dumnezeu? Fratele a înțeles și a tăcut. Lucrurile merg din nefericire încă rău pentru singurul motiv că în timp ce el se așează pe terenul harului iertător, care i-a iertat păcatul lui groaznic împotriva lui Dumnezeu, răstignind pe fiul său prea iubit, pe soția sa o pune pe terenul dreptății, nevrând să ierte niște lucruri de nimic. Nu e vorba nici măcar de păcatul curviei, ci o pretinsă lipsă de respect față de el. Ca să rămânem în iertarea lui Dumnezeu, trebuie să iertăm necurmat pe cel ce ne greșește. Iată un mare adevăr la care trebuie să ne gândim cu toată seriozitatea. Să nu uităm apoi un alt mare adevăr care ne-a învățat Duhul Sfânt. Știm că toate lucrurile lucrează împreună, Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, așa ne spune Romani 8:28, adică, până și răul pe care îl pricinuiește aproapele nostru, lucrează spre binele nostru, căci ne învață răbdarea și dragostea. De aceea trebuie să iertăm pe cel ce ne-a greșit. Uneori, Dumnezeu folosește tocmai felul greu și vinovat al fratelui sau soarei cu tare pentru a ne descoperi propria noastră vinovăție. Da, Dumnezeu se folosește de greșelile și răutățile fratelui nostru pentru a ne prezenta propriile noastre răutăți față de el, tatăl nostru. Iertarea și suportarea fratelui greșit devin ușoare și chiar dulci și fericite dacă vedem în aceia care ne fac nouă greutăți și nedreptăți pe colaboratorii propriei noastre desăvârșiri și fericiri. Există un întreg atelier care lucrează la cioplirea și desăvârșirea noastră a chipului lui Hristos în noi. Dacă recunoaștem lucrarea aceasta, atunci vedem în dărătul mâinei fratelui sau sorei vinovate mâna tatălui nostru și în loc să ne răzbunăm pe fratele care ne-a lovit, îi dăm iubirea și bunătatea noastră. Circula printre credincioși o poezie care arăta pe câine cum mușcă bățul cu care i-a atins. Apoi se arăta că cel credincios trebuie să-și exercite înțelepciunea lui mai luminată decât a câinelui, privind dincolo de instrumentul folosit de Dumnezeu pentru disciplinarea lui, adică să nu se oprească la oamenii folosiți de mâna lui Dumnezeu, ci să-l vadă pe el, care îi folosește spre binele lor, atât acesta vremelnic, dar mai ales cel veșnic. Așadar, în cererea aceasta, domnul îndeamnă pe ucenici să zică, și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Cuvântul ispită, după originalul grecesc, are trei înțelesuri, și anume, cercetare, o examinare, ispitire și încercare. Noțiuni care, în unele locuri ale Sfintei Scripturi, pot fi bine deosebite între ele. În versetul de mai sus, cuvântul ispită are înțelesul de încercare. Sunt două feluri deosebite de ispite, de încercări. Unele care vin de la Dumnezeu și altele care vin de la diavolul. De exemplu, Tertulian spune că ispita necredinței vine de la diavolul. Iar Sfântul Ciprian spune că diavolul este cel ce ispitește, dar nu poate să ne facă vreun rău dacă nu i s-a îngăduit acest lucru de către Dumnezeu. El dă exemplu pe Nebucadnețar care a putut cuceri Ierusalimul numai când a îngăduit Dumnezeu împrejurare care se află descrisă în a doua carte de la Regi, capitolul 24 și 25. Istorisirea cu jertfirea lui Isaac începe prin cuvintele După aceste lucruri Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam. Iar traducerea Sfântului Sinod din 1914 scrie L-a ispitit pe Avraam. Dumnezeu voia să încerce pe Avraam pentru că Avram să-i se predea în totul. Dar nu despre acest fel de ispite este vorba aici, ci despre ispitele care vin de la cel rău. Diavolul ispitește pe oameni ca să-i ducă în păcat și să le pricinuiesc astfel că de. Orice mijloc este bun pentru el, el se folosește de pornerile noastre firești ca să ne ducă în păcatele necurăției și ale desfrăului. Din toate el știe să facă ispite, cum să întâmpinăm pe un astfel de dușman? Numai prin cuvintele, cu puterea noastră nu este nimic de făcut. De aceea să strigăm mereu către Domnul, pentru ca El să ne păzească de aceste ispite, pentru care încă nu suntem destul de crescuți și pentru ca tot El să ne păzească în aceste ispite prin harul său. Înțelesul rugăciunii și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, într-o altă traducere spune. Smulgene din cel rău. Și asta înseamnă a fi eliberați din mâna celui rău, așa cum este eliberat un prizonier din mâna inamicului. Diavolul întinde curse, în tot felul de capcane, însă Dumnezeu, în mâna căruia ne-am încredințat viața noastră și care vede și cunoaște de săvârșit totul, ne ferește ca să nu fim prinși, el este tatăl nostru și în dragostea lui ne poartă de grijă. Fie binecuvântat numele Său în veci. Amin. Cu aceasta Domnul Iisus a încheiat rugăciunea model Tatăl nostru, iar în continuare, în starea lui de vorbă cu ucenicii, la versetul 5 din Luca 11, citim. Apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumută-mi trei pâini. Haideți să cugetăm puțin în legătură cu acest verset. Stăruința în rugăciune este cea mai binecuvântată activitate a omului cel nou, ucenic al Domnului Isus. Cine știe să stăruiască după voia și pe calea lui Dumnezeu, acela va trece biruitor peste toate greutățile și piedicile puse în drum de vrăjmașul diavol. Sfântul Ioan Gură de Aur dă următorul îndemn. Învață-te să te rogi într și să nu cazi în toropeală. Și chiar dacă n-ai căpătat ceea ce ceri, stărie până ce capeți. După ce Domnul Iisus le-a spus ucenicilor o rugăciune model ca să învețe să se roage, le-a mai spus și o pildă ca să le arate stăruința în rugăciune. Să fim școlari, să fim elevi buni, ca să învățăm bine lecția despre rugăciune pe care Mântuitorul nostru ne-o predă cu atâta limpezime și putere. Rugăciunea este o știință dumnezeiască și ea se învață numai dacă sunt împlinite anumite condiții. Prima condiție. Prima condiție este să fii copil al lui Dumnezeu ca să-i poți spune tată. A doua condiție, să te apropii cu credință de tatăl prin Domnul Isus Hristos. Și a treia condiție, să rămâi în Domnul Isus, așa cum ne îndeamnă la Ioan, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Aceia care își aduc cererile lor înaintea lui Dumnezeu, amintind făgăduința lui, cum că vor fi ascultați, dar nu se supun condițiilor cerute de el, îl bagiocoresc. Ei iau numele lui Hristos ca o garanție a împlinirii făgăduinței, dar nu fac lucrurile care ar trebui să arate credința, și dragostea lor față de acest Hristos. Când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să cercetăm cu minte aminte starea credinței noastre. Revenind la versetul nostru, citim, apoi ne-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi trei pâini. Pe lângă faptul că ești copila lui Dumnezeu și te duci înaintea lui ca la tatăl iubit, care poate să te înțeleagă și să-ți dea tot ceea ce-i ceri, trebuie să ajungi la această stare de apropiere de el numită prietenie. Nu vă mai numesc robi, spune Domnul Isus, ci v-am numit prieteni. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace, citim la Iov. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de el, citim la Psalmul 25 cu 14. Da, trebuie să ajungem la această legătură intimă cu Dumnezeu ca El să se poată încrede în noi și să ne poată da tot ceea ce-i cerem. Prin prietenie înțelegem că cele două părți au încredere reciprocă, una în cealaltă. Filosoful Platon spune așa, prietenie înseamnă un suflet în două trupuri, adică o desăvârșită unitate. Deci, Domnul Isus, în pilda lui, răspune ucenicilor, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, Prietene, împrumută-mi trei pâini. Mare lucru este să îl ai, prieten, pe Dumnezeu. Atunci te poți duce la el oricând, chiar și la miezul nopții, cu toate nevoile tale și el te ajută. Mai ales la miezul nopții, adică atunci când te afli în nevoia cea mai arzătoare, când întunericul încercărilor este mai mare și când toți cei din jurul tău te-au părăsit, atunci Dumnezeu, prietenul tău, te înțelege și te ajută cu cea mai fierbinte dragoste. Iată, prin pilda pe care ne-a spus-o Domnul Isus, ne dezvăluie frumoasele fețe ale adevărului despre rugăciune și ne îndeamnă să fim culoare aminte ca să avem cu adevărat folos pentru viața noastră cea nouă de urmași ai Lui, ai aceluia care a trăit o viață de rugăciune atâta timp cât a fost la noi pe pământ. În versetul următor, în versetul 6, Domnul Isus continuă pilda. Căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce pune înainte. Legătura adevăratei prietenii se vede și din faptul că prietenii își fac daruri unul altuia și se ajută între ei în toate nevoile. Prietenii se caută totdeauna și se bucură mult când se întâlnesc. În pilda pe care ne-o spune Domnul Iisus și prin care ne învață adevărata rugăciune, se desprinde un adevăr de mare preț. Acela care s-a dus la prietenul său în miez de noapte ca să-i ceară pâini, făcea această rugăciune nu pentru el sau nevoile sale, ci pentru nevoile unui alt prieten, un musafir care-i venise și nu avea ce să-i pună înainte. Rugăcinile noastre, deci, nu trebuie să fie cereri egoiste, adică numai pentru folosul nostru, ci să cerem ca să putem da. Aceasta este slujba la care suntem chemați, noi, urmașii Domnului Hristos, căci și El de aceea s-a întrupat pe pământ ca să slujească, ca să dea, nu ca să fie slujit. Și acest principiu al vieții Lui trebuie să fie principiul vieții noastre. Noi trebuie să cerem bine binecuvântări de la Dumnezeu ca să le împărtășim altora. Comorile cerești le primim în măsura în care le dăm celor din jurul nostru. Măsura primirii se păstrează numai când împărțim altora. În felul acesta, semănăm cu Dumnezeu și suntem împreună lucrători cu El. Dumnezeu simte plăcere să dea și El își trimite slujitorii săi să împartă pâinea adevărului dătător de viață tuturor flămânzilor de pe pământ. Dacă aceștia vin la noi care spunem că suntem urmașii Domnului Iisus, pâinea vieții, și nu avem ce să le dăm, suntem răspunzători, iar Dumnezeu ne va cere socoteală. Nu putem aduce nicio dezvinovățire atunci când trebuie să dăm pâine duhovnicească și nu avem. De ce nu mergem la marele nostru prieten Dumnezeu și cu rugăciune stăruitoare să-i cerem pâine pentru flămândul de lângă noi? Domnul Iisus Hristos, când petrecea zile și nopți în rugăciune, nu se ruga pentru sine, ci pentru alții, pentru tot neamul lui Adam cel căzut, pentru toți flămânzii după pâinea mântuirii. El cerea binecuvântări de la Tatăl pentru noi, să învățăm de la El cum trebuie să ne rugăm și cum trebuie să trăim în mijlocul semenilor noștri. Cu acest endem care vine din partea Domnului, anunțăm încheierea programului L146. Domnul să ne binecuvinteze după în sale cele mari, amin. Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Arul acesta, ți l cer, arul acesta, ți l cer, arul acesta, stați-l cer. Doamne, tu știi ce e bine, slujbe, aici o fac pentru cer.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 till cherpa de plis.